היפופוטם! 60 שניות על איש שנולד פעמיים. מדענים באוניברסיטת בית חנן מספרים על משט שיקפוקה, שנולד בלידת מבחנה, מתחת לעץ גבוה בהצלחה. מדענים באוניברסיטת בית חנן מספרים על משט שיקפוקה, שנולד בלידת מבחנה, מתחת לעץ גבוה בהצלחה. אלה היו 60 שניות על איש שנולד פעמיים. היפופוטם! אם בא לכם לשמוע עוד קטעים נוספים, אז תיכנסו לאתר היפופוטם CUN